Були в мене найкрасивіші жінки, тепер я про них тільки згадую книжком. Раніше читав про кохання книжки, тепер я гортаю ощадну книжку. Стопталися вишиті рястом стежки, тепер в мене зайва вага і задишка. Раніше читав про героїв книжки, тепер я гортаю пенсійну книжку. Дивлюся і бачу, веселі роки злітають у небо, легкі і крилаті. Раніше любив я читати книжки, ну а тепер розучився читати.